så går han bare en i restauranten, og så siger han, hvor er æ, chef? Mm -hmm. Og så siger de, om han er oppe i opbakningskøkkenet. Og så ø, gik ham her oppe i opbakningskøkkenet og var sådan, hej, du ved, bare går ind, sådan, æ, hvor er den her person? Og så var de sådan, om han er lige her? Og så fik han tæsk. Hør, hvor er der? Hvor er der? tak. Og der? Hvor er der? Hvor er der? Hvor er der? Hvor er, der, hvor er der.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 Tak. Du er 24 år og arbejdet i branchen i 6 år. Du har haft stillinger som tjener, inspektør, assisterende restaurantchef, restaurantchef, salg og gæsteservice slash booking du har startet din øh, tid som tjener i en stor koncern, og har faktisk været rimelig lojal mod dem, har I lyst til at sige. Fordi næsten al din tid i branchen har faktisk været hos dem. Men øh, du har arbejdet på helt klassiske til at betale restauranter, men så har du også været op og hilse på de lidt finere folk i branchen. Og er du stadigvæk i branchen? Det er jeg. Og hvordan kan det være? Jamen altså, jeg nyder det, og jeg, jeg tror, jeg har fundet en masse måder at udvikle på mig selv, og lære en masse nyt og... Det handler ikke bare om, at det hele skal være hurtigt, og man er tjener, og at det er et deltidsarbejde, som folk siger. Så sådan, jeg har fundet lidt, altså, eller masser af værdi i arbejdet. Det. Og hvad er det for nogle ting, du ligesom har prøvet at tillære dig selv, der gør, at du sagtens kan se dig selv være længere tid i branchen, så du ikke ligesom kører død i det, som mange af os i hvert fald gør, og som jeg i hvert fald gør. Jamen, jeg tror, jeg har været så heldig at ligesom, øh, komme på nogle ja, lederkurser og lidt forskelligt. Øh, man holder sig selv i gang, og jeg har også fået muligheden for ligesom at være på mange forskellige restauranter inde i den samme koncern. Now no, what's next, øh, hvis du keder dig lidt eller gerne vil lære noget mere? Så det synes jeg bare er fedt. Men man kan også sige, at altså, jeg tror, at du er den første, jeg har mødt med i det her program, som har været på lederkursus. For det er jo noget, vi snakker meget om i programmet, der ligesom er mangel på ude i restaurationsbranchen. Altså, hvad gik de her lederkursusser ud på, du deltog i? Det er jo meget sådan noget om, hvordan man er en bedre chef, og hvordan man skaber et godt arbejdsmiljø. Og der er jo også de der arbejdsmiljøuddannelser og sådan. Jeg har lige været på. En lederuddannelse, der hedder autentisk ledelse, hvor man også lærer sindssygt meget om at skabe et godt arbejdsmiljø. Er der sådan en ting, du kan nævne, du virkelig tog med dig fra på det her lederkursus, hvordan man ligesom laver autentisk ledelse? Ja, det var, at øh, vi skal blive bedre til at give feedback til hinanden og konstruktiv øh, kritik. Mm. Også opad til. Så til mine nærmeste ledere, at jeg ligesom har lært, at det var okay at skulle tale lidt mere åbent om nogle ting, man ligesom altså har udfordringer med, eller sidder lidt alene med og sådan noget. Det, det tror jeg er sindssygt vigtigt at, at lære som leder især, at man på ingen måde skal sidde alene med det. Det tror jeg, der er rigtig mange, der tror, at øh, man skal, og det passer ikke. Ja, det tror jeg da også var den oplevelse, jeg havde, at det var meget med, at ledelsen ligesom kunne sparke nedad hele tiden, indtil at man ligesom bare var den sidste, der stod tilbage her, kigget øh, på sådan der bunden og skraldespandenagtigt. Men at jeg aldrig vidste, at man også godt kunne tillade sig at sparke af som jeg tror langt under er der, hvor man kan lave bæredygtig ledelse, det er, hvis man sparker opad i stedet for at sparke nedad. Ja, fuldstændig. Fuldstændig. Men fedt at høre, at der er nogle restauranter i hvert fald, der begynder at sende deres ledere på lederkursuser, fordi det er i hvert fald noget, jeg virkelig synes skulle være et krav for, at man overhovedet kan blive leder, at man lige har haft et kursus eller fem, før mm -hmm. man begynder at digge folk rundt i Cirkos Ja. Men, Natasha, også hjertelig velkommen til dig. Tak. Du er 24 år og har været i branchen i tre år, og du kan skrive tjener og inspektør på CV'et. Du har arbejdet i nogle virkelig almindelige men landskendte restauranter. Du har nemlig arbejdet på en lidt mindre, men meget kendt koncern, og så har du også arbejdet for en større og rigtig kendt koncern. Og igen, øh, så har du også arbejdet på de her steder, som er til at betale, uden at man ligesom skal have børneopsparing med. Så det er ikke, fordi du har været på miscellin-niveau, men der, hvor at den almindelige dansker nok vil tage ud og spise. Og oh, det samme som i Frederik og, og alle mine andre gæster, er du stadigvæk i branchen? Nej, det er jeg ikke. Og how kom? Jamen, faktisk så har det aldrig rigtig været en drøm for mig, at det var noget, jeg ville. Og så tror jeg bare, at sidste, sidste gang jeg var tjener, det var for et år siden nu. Næsten et år siden. Og jeg begyndte bare at sådan blive en, en dårlig version af mig selv. Faktisk komme ud i nogle situationer, hvor at jeg, ja, jeg ikke synes jeg var særlig sød længere. Eller sådan. Hvordan ikke, kom det, det til at Jamen, jeg tror faktisk, at det var fordi, at øhm, det var svært at finde hvad hedder det, kompetent øhm, personale tjenere. Og så endte det lidt med, at ja, vi bare blev ret presset, og vi fik nogle, nogle, hvad hedder det, ja, nogle tjener ind, som var ret grønne i feltet. Og det tror jeg bare gjorde mig sådan lidt... <laughs> ja, min tilmodighed blev bare, bare ikke særlig stor, hmm. når jeg var på arbejde, og det var... Jeg havde en, sådan en lederkollega, eller en inspektørkollega, jeg tror, vi var ret enige om situationen, og der var bare mange ting, og noget af det kan jeg også komme lidt mere ind på, nogle sjove historier om, om ja, nogle ting, der skete på den her arbejdsplads. Men øhm, det var bare ikke det, jeg skulle. Det var, ja. Jeg kan 100% ikke genkende til det her med, at man bliver en dårligere version af sig selv. Altså, jeg blev virkelig også en bitter bitch til sidst i, ja, i den præcis. branche. Det altså, har jeg jo snakket om flere gange i det her program, men altså jeg kan virkelig huske, at mine venner var sådan, at nu skal du altså basse ned Fred. Altså sådan, at du er lige hissy nok. Hun er på prøvevagt. Giv en chance for at lære at gå med tre lagner, Og man står bare der i orkanens øje og bare tænker, hvor fucking svært kan det være. Fordi man mm. ligesom bare laver det her rutinearbejde hver dag. Så man glemmer lige, at der er faktisk nogen, der er helt grønne i det her felt, og måske ikke har været der noget hver weekend de sidste to år. Ikke? Men øh, noget, vi øh, alle tre faktisk har til fælles, det er, at vi alle tre har arbejdet for en restaurantkoncern. Når man arbejder for en koncern, betyder det også, at man tit hjælper lidt til over det hele og bliver sendt videre til de her søsterrestauranter, hvis der er brug for hjælp. Det betyder så, at man har rigtig mange kollegaer, uden at man egentlig arbejder sammen på daglig basis. Jeg tror lidt, det kan sammenlignes med at gå i gymnasiet faktisk, at selvom man ikke gik i klasse sammen, så kendte man godt dem, som gik i 3. eller 1. G, og hvem der ballede med hvem, og hvem der var uvenner, og hvor der virkelig var den her intriger henne. Så selvom man ikke kendte mange af sine kollegaer personligt i de her koncerner, så kendte man dem godt og stadigvæk den dag i dag efter to år ude af branchen for mit vedkommende. Så hvis jeg møder folk fra samme koncern, som jeg arbejdede på, så kan man altså godt gøre sig klar på en flaskvin og slå røg i sædet, fordi så skal der altså udveksles vandrehistorier. Mm. Og det er præcis den stemning, vi skal hæve frem i dagens afsnit, hvor vi både skal høre om de famøse vandrehistorier i dag, fordi ud over den lange liste med de dårlige arbejdsforhold i branchen, så gemmer den, altså også på en masse intriger og Paradise Hotel Energi. Så lad os bare for guds skyld komme i gang med dagens program. På den koncern, jeg arbejdede på, gik der og går der stadig rigtig mange vilde historier rundt om de restauranter og også de mennesker, som arbejdede på de her restauranter. Bare lige for at komme med nogle overskrifter, så var der historier som chefer, der åbnede alle Dom Pignon flasker i vinskabet, inden de skulle til en kollegefest og skrev dem på spild. poker efter service, som var blevet opdaget af ejerens bedste ven. Bestemte brugere, der blev blevet taget narko på øh, ude i restauranten. Og chefer, der bollede ned i kælderen, selvom at de var i fast parforhold med nogle andre. Men inden jeg begynder at afsløre for meget af de historier, jeg ligger inde med, så synes jeg lige, vi skal høre jer først. Fredrik, kan du ikke genkende til at når man arbejder for en stor koncern så kender alle lidt hinanden og man ved måske lige en my for meget at de om de andre restauranter og de andre kollegaer. Fuldstændig. Jeg ved også altså, lige så snart man starter et nyt sted at øh, så kan man jo sagtens altså høre at der er en der siger okay, du kommer fra den her restaurant. Har du så hørt noget om den her person eller passer den her historie? Altså der er jo så meget, fordi også altså, jeg jeg føler også meget at der er sådan en i gamle dage. <laughs> altså den gang for fem år siden, eller whatever, da der... Altså, jeg føler, da der sådan, ikke fandtes lige så mange restauranter i København. Altså, det gjorde der nok, men det var bare sådan ikke lige så sejt eller stort, eller var. Natasha, kan du også genkende til det her med, at der er meget snak i kroner, når man arbejder på en koncerne? Ja, bestemt. Altså hvis, selv ude, altså, hvis du møder folk uden fra branchen... Altså, nu er det, ja, som sagt, et år siden, hvor jeg stoppede. du er stadig den dag i dag, når jeg møder folk, når jeg arbejdede der, og de sådan... Altså, no, yeah, som Frederik også siger, men, kender du så den her person? Eller jeg kan faktisk huske, at jeg også, den gang jeg arbejdede med ham, som du arbejdede med. og sådan. Så helt sikkert, ja. Hvad tænker du egentlig om, at det her med, at der er så meget snak i krone, øh, når man starter et nyt sted eller kommer ind på en ny restaurant, at der bliver snakket om alle de her mennesker? Jamen altså, det kan godt være sådan lidt angstprovokerende. Altså, man tænker jo også, eller, ja, man tænker jo også øh, naturligt meget sådan over sig selv. Eller sådan, om, hvad har jeg egentlig selv gjort? Ikke? Eller sådan, hvad har jeg ej, er der også nogen, der snakker sådan om mig? Mm. Um, det er da helt klart. Yeah. den, der slader til folk, slader også om folk. Yeah, og sådan, der, bare, mm, altså. Ja, sådan er det bare. Sådan jo bare, og jeg tror faktisk, at sådan... Jeg synes, så, læ så længe man ikke er sådan og sådan noget, så synes jeg, altså sådan... Vi har jo alle sammen gjort det, og vi synes jo alle sammen, det er sjovt med en... En eller anden ny, spændende, griner, en historie fra weekendens drabasser. Altså, det skal jo ikke... Altså, lad os være ærlige. Altså, sådan er virkeligheden jo bare... Ja. Men jeg føler aldrig, at sådan på samme måde for nogle år siden, at man ligesom vil altså få skæld ud, eller blive sådan shamed for noget, man havde gjort. Altså, det har jo bare været sådan nogle sjove historier, hvor sådan... Altså, i dag vil man nok ikke på samme måde sådan... Get away with... Altså sådan... Et knald i boksen, som man gjorde for nogle år siden, hvor det bare var sådan... Altså ude i køleboksen? Ja. ja. Skønt. nej mm. altså, køles... altså ikke uh, fryseren, men uh, køleskabet, ikke? Mm. Mm, ja. Var det dig, der havde gjort det, eller hvad? Nej, nej, nej. Nå, du kender ikke Men det, jeg kender en, ja. og så skulle jeg lige have bekræftet historien, og så fandt jeg også... og så siger jeg den her person, det må du ikke sige, fordi det var mig. <laughs> <laughs> Nå, jamen så er vi jo allerede godt i gang med at, og ligesom, at få bekræftet, at de har her vandrehistorier ligesom lever i bedste velgående, når man arbejder i mm. en koncerne. Men øh, Natasja, hvad er, hvad er det vildeste rygte, du egentlig har hørt på en af de koncerner, du har arbejdet for? Hmm, jeg tror sådan, generelt, så tror jeg i hvert fald, at det har handlet meget om, at man har snakket meget om ejerne, cheferne, driftcheferne og sådan, alt muligt med, at ham der, din nye chef, og gang øh, for fem år siden, da han startede i branchen, der, øh, altså, der gjorde han dit og dat. Øhm, men ellers så kan jeg også huske engang fra en af restauranterne, hvor at jeg fik at vide, at de alle sammen havde været på, på en, øhm, altså en bodega. Og så var der en af tøserne, som var min kollega på det tidspunkt, som altså, hun var også sådan en, hun, hun knaldede, sådan, med alle. Altså hver gang jeg mødte ind på en vagt, så havde hun øh, altså, knaldet med en ny. Spændende. Nå, men så i hvert fald denne her aften, så havde øh, jeg fået at vide, at, øh, at, sådan, at hun simpelthen havde endt med at knallede med en fyr på et poolbord fordi at, øh, at hun da lige skulle holde barnet åben for, for resten af medarbejderne på, øh, altså på den her butik og sådan noget. Det var vist også lykkedes for hende, men det synes jeg var ret hæftigt. Altså sådan, okay, for det første, jeg ved, at du har været sammen med sådan, stort set alle, altså alle øh, fyre i den her restaurant, og så oven i købet skal du også lige knælde på et poolbord sådan... En aften. Det, det synes jeg var et ret vildt så var det sådan en efterservice aften Det var efterservice ja, ja. Hvor at, de havde lukket restauranten, og så var de hoppet på bar og siddet der til lort om morgenen. Men det havde hun ikke været nok. Hun skulle, lige, hun skulle lige holde gang i. Men hvordan havde hun det med det? Var, var hun bare helt okay med det at være frisk og frædig og sådan en ja. jolo? Det virkede sådan. Hun var, en, hun var meget speciel. Hun var meget, meget sød. Sådan lille musagtig faktisk. Men hvordan var dynamikken så på den her arbejdsplads? Altså, var der sådan en slåtshaming-kultur omkring det her med, at hun var sammen med mange af jeres kollegaer? Ja, ja det var der sgu nok lidt. Jeg synes, at, at folk snakkede ret sådan, hårdt om hende, eller sådan, ja, at hun i hvert fald var billig og slottig og... Sådan, at, at det blev også lidt sjovt for, for gutterne at sådan bare være sammen med hende, fordi at, at de vidste jo, hvor nemt det var. Øhm, så de synes jo, at det var, det var jo bare mega sjovt at sådan se, hvor mange der kunne ende med at, at være sammen med hende. Frederik, hvad er det vildeste rygte, du som ligesom har hørt i den her branche? Altså, der, der er jo engang... Altså det, jeg, jeg, jeg, jeg siger jo rygte, fordi at alle, alle de har jo hørt om den her historie. At, altså sådan... Det har I måske også. Nej, Men der har jo engang været en øh, chef, der har kastet, I ved de der sådan, øh, kasseroller, vi havde øh, nogle kartofler eller pomfritter. Mm -hmm. Spanese-sauce og sådan noget. Yeah, yeah. Ja, ja. <laughs> sådan en chef, der sådan, igennem klappen øh, kastede sådan en tom en efter altså, en af tjenerne, Fordi jeg ved, det ikke havde gjort et eller andet, eller I don't know. Og har, sådan, altså, sådan kastede noget efter ham. Og det synes jeg bare lyder som det mest sindssyge i hele verden. Det er meget voldsomt. Altså, jeg tror ikke, der var nogen altså, det minder mig faktisk Det minder mig faktisk lidt om en historie, øhm, som jeg selv oplevede. Og det var, det, var, øhm, også sådan, det, var, det var så ikke under service heldigvis, men der var faktisk også den daværende restaurantchef på den restaurant, hvor jeg var inde og hjælpe bare på sådan en i aften, hvor at hun blev så frustreret, at hun også Ej, lige synes. Hun. hun blev simpelthen så frustreret, at, at hun synes lige, hun skulle kaste en mælkekasse igennem hele lokalet. Og den rammer, altså den rammer sådan en vinkøleskab. Øhm, altså og, sådan en plastik ja, arle. Ja, ja. ja præcis. Og, sådan, og der stod man også lidt og var sådan, ja, hvad gør man egentlig lige? Eller sådan, der var jo ikke, det gik jo ikke ud over nogen. Men siger ja tak. Jamen, det var sådan, <gård> ja tak. Anden Helt sikkert, jeg skal nok dække bort to op nu. Ja tak. Øhm, Ja, men, men sådan, så jeg tror åbenbart, at altså, det er altså sådan kaste ting. Altså, det er en ting at sådan, at folk bliver udadreagerende på altså. arbejdspladser og sådan mm. især i sauskokke tror jeg ikke. Altså det er frustrerende, frustreret ja. altså, jeg har også en meget specifik oplevelse der jo en ret ny, øh, ny som tjener, hvor at jeg øh, ved jo godt at der er sådan dødsstraf for at servere mad før drikkevarer. Mm. Og når man arbejder mm. i en stor restaurant, og man du ved, der er en bartender på eller et eller andet eller man bare glemmer noget, fordi shit happens. Og så var der jo en restaurantchef der så går ned med nogle forretter til et bord, som ikke havde fået drikkevarer endnu. Mm. Og så kiggede han op i baren, som var midt i restauranten, og så tager han de der forrets-tallerkner og smadrer dem ned i håndvasken. Nej. Og bare sådan, altså sådan råber, så alle tjenere skal komme ind. Og så var han bare sådan et det her bord, der er der forretter, er der nogen, der kan se nogle fucking drikkevarer på det bord? Altså, jeg husker det sådan meget, nok, måske lidt mere voldsomt, end det, end det i virkeligheden var, men... I'm living altså... for the drama. <laughs> <so I'm stopping. laughs> men jeg var sådan hele det der, og, og smedrede nogle lang tale... og midt i restauranten, også fordi på den restaurant, der fik vi også, der, var, der oplevede vi også, at vi fik nogle altså sådan, gæstefeedbacks omkring sådan en chef, der var sådan lidt touchy ved nogle af tjenerne, eller en chef, der sådan var... Du altså, for kvæsterne side af. Ja, ja for gæsten sider, eller oh. der, eller, altså sådan, at der var en, en kollega, der ligesom var enten sådan meget æ, råbe stemning eller et eller andet, eller at han var super totchidt. Det var meget. Altså, som vi har hørt før. Det er meget sådan noget bipolar i øst og vest. Mm. Med, øh, nogen, øh, Men ja, bipolar er et sindssygt godt, ja. ord, er for mange. Ja, hvorfor oh siger du det? Mm. Jeg tror bare at jeg ting meget det der med, at sådan. Sådan, hvad, hvad man har oplevet, og sådan, det der med at meget, at igen med røverhistorier, at sådan, man har snakket rigtig meget om, om især ejerne, der kommer ind og sådan, lige skal fortælle, øh, hvad man har gjort forkert, eller den der stol <laughs> den der stol står øh, 20 grader øh, forkert retning, eller mm. den der bog, altså sådan, de der de, de mindste ting, de går op i, men i hvert fald sådan, der har jeg bare ofte også fået den der lidt bipolar vibe, det, det er jo sådan lidt Ja, det er jo ikke så godt at sådan, lave så med med det. så kommer man også til at huske at rose hinanden. Ja, ja, ja, ja, ja det er sådan, ikke så husker. godt at lave sjov med sådan, bipolar, men, men sådan, det er virkelig sådan, de kommer ind den ene dag og er bare glade, og er godt at se dig, og burp, burp, burp, burp. Og så næste dag, der er, det bare, altså, ja, der er de jo bare sure, og det er forkert, og det er forkert, og så skal også lige råbe af en ude i køkkenet. Og, ja, så jeg tror, at det er meget almindeligt, at man oplever det der fra sine chefer, eller ejere, driftschefer, at... Ja, Ja, de er, Men de er ikke rigtigt til at regne med i hvert fald. Nej, jeg, jeg forstår 100% hvad du mener med, at, øh, at de kan fremstå meget bipolar, og jeg, og jeg tror 100% at de ikke er det. Nej, jeg nej. tror, at det virkelig har noget at gøre med, at i restaurationsbranchen, sådan helt overordnet, arbejder man så meget i, ødre, altså ødre, <laughs> i ydre poler. Altså enten så er der ikke noget at lave i restauranten, og så er alt bare mm -hmm. liv og glade dage, og så kan vi gå og, hey, og drikke en kop kaffe, og hvad skal du i weekenden, og Nørreborg 13, de bliver syv Yata, yata, yata. Og så når ligesom, slagets gang går i gang, og alle er sindssygt presset, og det ligesom giver den her dominoeffekt der nogen, der ligesom har fucket op et eller andet sted, og så kommer chefen måske lige pludselig ind, og så ligesom ikke har været med til sådan en opbakning af, hvorfor det er gået galt, men vi er i gang med at fikse det, men ligesom bare ser, at øh, hans øh, pensions og svaring sejler fuldstændig. Og så hvis man er mega stresset, så kan jeg da i hvert fald være den første til at indrømme, at så er det heller ikke fordi, at jeg bliver sindssygt konstruktiv i den måde, jeg snakker til eller om mennesker det på. Var jo, det var jo netop også det, jeg heller ikke endte med at blive. Og jeg stoppede jo også i branchen, kan man sige, ikke? Mm -hmm. Så der tror jeg lige lidt mm. for egen handling, og var sådan, det her det går ikke, fordi hvis jeg skal rende rundt og være en sur bitch, hver dag jeg skal på arbejde, så, så tror jeg bare, jeg skal finde på noget andet at lave, fordi det er jo tydeligvis ikke det rigtige for mig. Så. Mm -hmm. så jeg har da også sådan et, jo jo, det forstår jeg godt, men igen, altså, man vælger selv at være i branchen, og man vælger selv, at man gerne vil være restaurantejer, og hvad ved jeg, så altså, Jamen, 100 det er på ingen måde en undskyldning for dem. Altså, det, jeg tror, det er mere for at forklare øh, lytterne også, altså hvis man nu ikke har været i branchen, at, sådan, at hvorfor er det, vi bliver ved med at snakke om den her tone, der ligesom bliver ved med at, mm. at, at fungere i restaurationsbranchen? Den fungerer jo slet ikke, men den er der i hvert fald. Altså, det er ligesom, sådan, for ligesom at prøve at sige, når man er stresset, så øh, har man ikke en konstruktiv retorik. Og der er jeg jo 100 enig med dig, Natasha, at hvis man ikke kan finde ud af at have en konstruktiv retorik, så skal du ikke være et sted, der er presset, eller så skal du i hvert fald lære at arbejde med dig selv omkring, hvordan du kan være konstruktiv, selvom at du er presset. Mm. Altså, var mange ansøgninger, jeg ikke også har læst igennem, hvor der står sådan der, jeg fungerer godt i en stresset og presset hverdag, og du ved, jeg otte arme ude på en gang, mm. hvor man er sådan, det er bare sjældent, at jeg virkelig har set nogen fungere i det i praksis, fordi det er bare fucking svært, og det mm. er bare den måde, recessionsbranchen ligesom lever på i bedste velgående, ikke? Ja. Nu hvor vi snakker om, om det her med øh, chefer, der, der har kastet ting efter folk, altså, jeg har også fået, fået kastet samt ting efter mig. Mm. Æm, hvad, hvad er det voldsomste, I nogensinde har oplevet øh, af konflikter, I har set på øh, de arbejdspladser, I har været på? Øh, mit første sted, hvor jeg arbejdede, der var øh, der, hvad hedder det, restaurantchefen og også ejeren, og så en af, hvad hedder det, hun har nok været sådan en eller sådan noget. Hun var ansat, med de var så kærester. De boede sammen, og de, ja, de var kærester. Og det var ret dramatisk, og så kan jeg bare huske, der var en, en aften, hvor at, at de bare blev mega, mega uvenner, og det var sådan en altså, kutume, at sådan, når man arbejdede med dem, så, så var der som regel lidt dårlig stemning. Eller sådan, man, altså, de skulle lige snære af hinanden i hvert fald. Øhm, men så den her aften, der blev de bare mega uvenner, og jeg husker det som om, at, altså sådan, at de råber lidt, sådan, hvor der er gæster i restauranten, og at hun begynder at græde, og hun tager sin ting meget sådan demonstrativt, og sådan går bare ud af restauranten, og, og hun arbejdede så i resten af den aften. Ikke? Så sådan, det, det synes jeg var sådan, okay, ja, jamen, så, så gør man også sådan, eller det kan man også gøre, fordi det var som sagt, det var et første tjenerjob, jeg havde. Så, så jeg tror meget hurtigt, at jeg lærte, at, at app-branchen er bare utilrængelig, og den er bare sindssyg, og den er voldsom, og den er sjov, og der er gang i den. Men ja, det lærte jeg i hvert fald ret hurtigt. Hvad tænkte du egentlig om det, altså, da du var vidne til den her affære, der ligesom sker noget på arbejdspladsen? Hvad, købte du den ligesom bare præmissen på det, eller var du sådan der er lidt, det er lidt toksisk, det her, der sker lige nu? Ja, jeg købte dem, fordi at det var faktisk øh, også venner, eller det er ikke mine venner mere, men på det tidspunkt var jeg faktisk venner med dem også, og sådan hang ud med dem også personligt. Øhm, så ja, jeg købte dem bare, fordi jeg vidste den der, når ja, altså, han, er, han er som sagt Iron, sådan, det, er god. det er jo. Ja. Det Måske lidt godt. igen det der, du snakker om, Frederik, at man ikke tænker, at man har autoritet nok til at sparke op af en ledelse, men mm, man ligesom ja. er bare den, der hele tiden bliver sparket ned af. Præcis. Ej, jeg kom lige i tanke om noget helt sindssygt. <laughs> jeg har lyst til at sige det ikke eller Det har ikke noget at gøre med restaurationsbranchen, men det var sådan noget, to kollegaer, der har været sammen. Nu får I den bare. Mm. Der er en person, der så har en kæreste, og så er den her person sammen med en anden, som også har en kæreste. Og så finder den ene af de her to personers kærester ud af det, og han bor så i udlandet. Han bor i England. Og så finder han ud af det på en eller anden sindssyg måde. Og så kommer han ind i øh, restauranten. Bare en eller anden random dag. Og så går han bare ind i restauranten, og så siger han, øh, hvor er øh, chef? Mm -hmm. Mm -hmm. Og så siger de, øh, om han er oppe i opbakningskøkkenet. Og så øh, gik ham her oppe i opbakningskøkkenet og var sådan, øh, hej, du og sådan bare går ind, sådan, øh, hvor er den her person? Og så var de sådan, øh, om han er lige her? Og så fik han... Tesk. Nej. Så fik han simpelthen så meget tisk, altså og der var en anden øh, sous på den her. Det var en mand, en mand der tæskede <coughs> sin kvindelige kæreste. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Når no, ham, der har været ut. <laughs> det er en fyr, en kok, der er sammen med en øh, sig, nej, tjener, hvert ene-agtig girl. Og hendes kæreste, mandekæreste i England, han kommer så og så tæver ham ah, okay, her. Ham her, jamen. manden, kokken, som havde været sammen med hende. Og det sker bare i det her opbakningskøkken hvor øh, der er så også en anden sushi efter der også ender med sådan at brække et ribben og sådan noget. Ej. Og ham her, der så fik <laughs> de her bank, han kom aldrig tilbage på den her arbejdsplads. <laughs> altså, han det var fra dags dag, så han stoppede. alvor var sådan et, vi så keder hvad der skete med ham, hvor jeg bare var sådan, oh my god, det er så mindblowing, fordi at så ser jeg ham jo ikke, fordi han kommer jo aldrig tilbage igen. Og så sidder jeg på en af mine seneste arbejdspladser engang, Øh, nej, jeg arbejder, og så kommer han ind ad døren og sætter sig i barn, fordi han skulle have et møde med en af cheferne, hvor jeg var sådan et, hold da kæft, er du stadig i et liv, eller sådan? Og så det første, han spørger mig om, han var sådan et, er du stadig sammen med din kæreste? Hvor jeg var sådan, nej, sagde jeg, er du stadig sammen med din kæreste? Så sagde han, ja, så vi skal aldrig snakke om det, der skete. Nej. Hvor jeg også bare tænkte, what? Altså, de, er, de har et barn nu, og... Nej. Æh... <clears throat> ja. Men, uh, så Karsten Adam? ved ikke, at, at han fik test noget. Jeg ved det ikke. Altså, det må, hun hun simpelthen vide. Du er gået ind, ind i døren, eller du ved. Nej, men det må hun vide. Men altså... hvor mange så i det her slagsmål? Og var det altså inde på alle... Nej, det var inde i opbakningskøkkenet, så det var sådan en mm. bag øh, lukket dør. ikke. Men jeg kan huske, altså, sådan fordi altså, ejerne stedet, de vidste jo godt, fordi de var sådan. han kom aldrig igen, fordi han har fået utro med hende her. Nej. Og det var også bare, det kan jeg huske, var sådan noget, det var drama på den arbejdsplads. Også fordi, at sådan nogle år senere, jeg bare møder ham, hvor det er sådan noget... Vi ved godt, hvad der er sket, ja. men vi snakker ikke om det. Nej, men, men det føler jeg, der er meget sådan en, en jungle lov i restaurationsbranchen. Altså det her med, at folk ved så meget om hinanden, ja. men vi snakker ikke rigtig om det, men vi alle sammen snakker ja. lidt om det. Altså der var også mange på min arbejdsplads, som virkelig lavede lort på arbejdspladsen. Altså både sådan noget med... Altså helt sikkert har stjålet af kassen, taget nogle mm. drikkepenge, solgt narko fra barerne ud til personalet. Altså noget jeg næsten vil sige blev bekræftet, uden at jeg kan bekræfte, at det er blevet bekræftet. Og alligevel så var der bare chefer, der konstant holdt hånden over de her mm. mennesker. Og vi var bare, da vi var dernede, var vi bare sådan. Altså, hvordan fuck kan det være, at jeg får en skideballe for at komme fem minutter for sent med tømmermænd, ja. men vedkommende herinde står og sælger kog til gæster og personale, men har lige fået en lønforhøjelse. Jeg fatter hat af, hvad der foregår lige nu. Og hvor man så efterfølgende, når jeg netop har snakket folk med den samme koncern, har været sådan, at det var også fordi, at hun vidste, at hun eller ham var sammen med den kok, og det var, mm. altså, som jeg også lige sagde i det var nede i kælderen, og de havde andre partnere stadigvæk sammen med den dag i dag. Altså, det er ligesom, at det bare blev sådan en lov, at vi alle sammen ved det godt, men sådan, vi tiger det ihjel, og så snakker vi om det, når vi kun er branchefolk, der godt kan holde deres kæft inden for de her men lukke Men det der. er det, der er sjovt, fordi... Altså, du spurgte jo Natasha om, sådan, om, om hende her, din kollegaer blev shamed for at være sammen med mange og whatever, hvor jeg føler, at altså, jeg har jo oplevet det altså, på en helt anden måde, fordi jeg føler jo, altså, at folk ikke snakker om det. At der sådan noget. Ja. Jeg havde jo for eksempel også en kollega, som jeg havde arbejdet med i syg lang tid, og vi havde begge to været sammen med den samme. Og det var jo først efter et halvt år, at det går op for mig, at hun også havde, hvor jeg var sådan, hvad? Og så, sagde, og så var hun sådan, har du også? Hvor man bare sådan, og vi har set os gået, altså sådan os tre på arbejdet sammen, hver dag, meget af tiden. Fordi vi var begge to inspektører, og men han var det, restaurantchef. Men det er rigtigt. Og hvor så det er så bare sådan, er der ingen, der siger noget, indtil <laughs> den ene af os finder et langt rødt hår i hans seng? <laughs> Ej, det shit. Og så var hun sådan lidt, jeg vidste, det var dig, der jeg så det. <laughs> og så var jeg bare sådan... Oh. Okay. Ej, men hvad gør I så her? Altså, konfronterer I ham, eller render han bare rundt og sådan der? Han er bare sådan, jeg ejer det her sted, <laughs> hvor man bare tænker, ja, yeah, ja, yeah, det er fint. Nej, men Fuck jeg har dig. også en, en anden historie, <laughs> men, uh, men jeg ja, apropos det der med, at man sådan er ikke rigtig snakker om det, og sådan dejligt, der sker så meget, og man ved ikke helt, hvad man må sige, og hvad man ikke må sige, og er det her noget, jeg skal gå videre med? Men der var også sådan en aften, hvor vi også var i gang med at lykke, det var under corona, hvor at der også er ejeren, eller en ejer øh, kommer ind og skal sidde og drikke vinen og med sine... Øh, yeah. Med to øh, også andre ejere af nogle andre... Restauranter. Ja, ja, restauranter. Så de sidder sådan tre store kanoner, og de skal blive hængende, imens vi lukker, og det er også... De er meget søde, der og der. Og der vi ikke holde åbent efter klokken... Ja, alle skulle gå 20. til 10. Øhm, yeah. Men de bliver sendt ud i vores baggård, imens vi lukker ned, fordi at så kunne de jo komme ind efter og sidde. Men der var også... Så endte de også bare med at sidde og skabe sig lidt op i baren, imens vi blev, altså, skulle lukke ned. Og... Øh, og så har han ejeren af den her restaurant, han tænder en cigaret indenfor. Og det, det gør man jo ikke nogen steder. Øh, men sådan, så, de, så vi endte med at sidde og ryge, eller vi gjorde ikke selvfølgelig. men de Det andre, gjorde vi da. Røg vi cigaretter? Det ved jeg. Så det håber, ja. <laughs> men, men det er bare igen det der med at være sådan, okay, så ejeren af det her sted, jeg arbejder på. Han sidder lige nu i baren efter lukketid. Han må ikke være her, faktisk, på grund af statens øh, regler. Øh, og ryger cigaretter på en restaurant, som han ejer og sådan noget, hvor det er, så sådan dagen efter, så kan jeg huske, at han kom ind, og så skulle han sidde med, sin, med sine børn og spise, <laughs> spise mad og sådan noget, hvor det er så sådan lidt, altså, det her er der jo ikke nogen, der snakker om, og sådan hvad siger man også, skal vi gå videre med det til vores, til vores chef, eller er det bare lige meget, eller sådan... Ej, men det der var... Og der var, var så der mange var... af de der ting, hvor det sådan... Ja, kan jamen, du tilføje der sjovt? Jamen lige med den der... Det sjove ved det var jo, at ham... Hans en af hans venner endte jo med at ligesom sådan bribe os eller betale os, fordi Gud, ja. så sagde han, jeg er ejer af de her restauranter. Hvad med, jeg inviterer jer ud og spise alle sammen på min regning. Så bookede vi borger i i vores chefs navn, altså hans navn og telefonnummer det hele til os. Og så en uge senere så tog vi hen på den her restaurant og spiste. Vi var, vi var, fire, godt. Vi vi var fire, men fire mennesker, og vi spiste sygt meget, drak vin, oh, vi. shots, altså det hele. Altså Vi var der en hel aften, og ja, på et tidspunkt så gik jeg op, og så var jeg, sådan, jeg nødt til at, altså sådan, vi er nødt til at lukke den her regning, og så vil jeg gerne betale for resten, fordi det er simpelthen for meget. Altså sådan, ja. jeg, jeg tror ikke, jeg havde regnet med det her, hvor de bare var sådan, hende der er den ene tjener, hun var sådan, Altså, hvad du ikke har fattet. Jeg har fået videre at det er på huset det hele. Og jeg var sådan, jeg også bare og okay, men kan du så sende en, en drink over til Kid, som sad ved næste no, ja. år? Og så var det så, at sendte en drink over til Kid. Ja, det var, en, det var en god aften. Det var virkelig en syg aften. Ja. Men det var jo det, der var så mærkeligt, fordi sådan, man kan jo sidde der, og det er sådan, vi snakker ikke om, hvad der sker, og vi hygger os, vi drikker vin, og det er sådan noget, vi har vores egen vin med, sagde de her gutter, og det er vin. Og ellers så sætter I det bare på min Ja, Min regning Men jeg tror stadig ikke ja. helt, jeg forstår, hvorfor var det, I fik den her middag? Det var fordi, at vi var søde og holde åben. Når. Fordi det var sådan et, hvis I, lå, hvis I siger, at vi holder, eller I holder åben, og vi bare må sidde her og ryge smøjer og drikke vin. De her tre gutter, hvor ja. den ene var så stiv, han faldt af barstolen. Kan du huske det? <lød> han faldt <lød> ned på jorden, hvor han bare lå, eller på gulvet, hvor han bare lå der. Hvor vi bare var oh, sådan... Vi sad bare og kiggede på ham og sådan... <lød> what the fuck? Det var så pinligt. Og så var det, at os ud, hvor det bare var sådan noget, fordi... Vi dukkede bare op her på den her restaurant og tænkte sådan, hvis vi skal betale, så skal vi betale. Men vi er simpelthen til fucking at se, om det, om det passer. Ja, går den, så går den. Om, om det mm. passer. Og så kommer vi ind, og så står ham der, der... Altså og siger sådan, hej, velkommen til. Tak for sidst. Øh, undskyld hvis jeg skabte mig. <laughs> har ham der falder af stolen. <laughs> og hver gang jeg møder ham nu, så hilser han. altså sådan, du ved, Han krammer mig også nogle gange, hvis vi ja. ser hinanden, nu er i det rette humør. Altså Men det sådan... synes jeg faktisk også er den rigtige mentalitet. <coughs> altså, fordi det er i hvert fald noget, jeg har tænkt over. altså Hvis man skal prøve at tage den over i en helt anden kontekst, og man har gjort noget, man godt ved at pinge eller man har moralske tømmermænd, eller eksempel, altså, hvis jeg boodickoolede nogen, jeg godt mm. vidste, hvor jeg havde været måske lige lidt for desperat, eller hvor man havde tænkt, okay, sådan der, så slapper vi af, øh, så står vi så vil jeg altid prøve sådan at own den dagen efter at være sådan der, Nå satan, hun gav det skudt skud, eller et eller andet, mm. for ligesom at fjerne det der, sådan, jeg synes ikke, det er pinligt. Så hvis jeg nu selv så den her pinlighed tilbage, så kan du heller ikke gå og snakke om, hvor pinligt det egentlig er for mig på en eller anden måde. Så er det bare med ligesom at være sådan, Nå okay, fedt nok, men jeg føler da alligevel, at det der med, at de giver jer en middag, er sådan der lidt, der er ikke noget, der er pinligt i restaurationsbranchen. Så du det? Jeg føler bare, at alle... Alle er dumme. alle lige dumme. Og ja, <laughs> ja, det synes du er rigtig sjovt. Altså alle, det er bare sådan noget, ej, måske ikke så meget mere. Måske nu, altså... Måske jeg, blev, man, man blevet jeg, blevet jeg føler, man er lidt voksen også, nu, men ja, før, der var der det sådan noget, ældre. man kunne simpelthen komme sted med alt. Også bare de historier sådan noget... Altså jeg husker huske, da jeg startede på min første arbejdsplads, hvor der var sådan noget... <laughs> så var der en pige, der var en gang. Nej, hun var... Hun sådan, jeg tror, hun var inde og hjælpe en gang, hvor det var sådan noget... Ej, ej, ved du, hvem det er? Hvor sådan nej eller et eller andet, hvor det er sådan... Ej, altså, hun har været sammen med ham her oppe i, op i bollerummet. Sådan, What? What? Hvad er det for noget? Der var sådan et lydisoleret rum <coughs>, ovenpå... Sådan, ja, Du ved, sådan nede for gangen efter omklædningen, Nå, der var det der rum, okay. Ja, Klar. hvor det var sådan noget, det var bollerummet. <laughs> hvor, sådan, så var der bare en historie om hende her, som ingen kendte, og så en kokkeelev, hvor det var sådan hvad er det lige, der foregår? Men det var også sådan en vandrehistorie, føler jeg, fordi der var ikke helt nogen, der vidste, med det passede, og det var også meget sådan noget, mm, gør det, gør det ikke. Det er sådan en mærkelige ting. Hvor det var sådan, men, det, men det var ikke helt noget, man, altså, der var jo ikke noget i vejen med det. Jeg synes også altid, der med at sådan, der er altid folk, der er blevet for stive, eller brækket sig, eller et eller andet, og det var jo også bare sådan, det var jo helt okay. ja, Det var jo helt okay. Altså, sådan, der synes jeg, at man sådan, har shamed hinanden, mm -hmm. eller sådan, men måske, altså, sådan, så jeg synes jeg egentlig også, at man har kunnet slippe af sted med rigtig meget... Øhm, jeg altså, kan har I... ikke selv huske noget jeg sådan har gjort som jeg har det pinligt over den dag i dag eller noget jeg fortryder, fordi det var sådan, nå jamen, altså oh, alle jo... Altså alle har jo bare været, ja, været lidt dumme. Men du øh... eller jeg føler at i begge to har været sådan der lidt at I øh... nu må jeg fra, hvis jeg siger imod, men at, der, at I ikke rigtig fortryder noget I har lavet i den her store i restaurationsbranchen. Altså er der ikke et eller andet, hvor I sidder og tænker det der skidt her, var probably not my proudest moment. Det er at altså jeg starter i restaurationsbranchen. Det første, den første restaurant, jeg, jeg starter på, der, der var nemlig sådan ham Ejeren der. Han er i øvrigt, en stor, blevet en ret stor sådan TV Kok nu, eller sådan kendt, kendt mm. kok. Ja, hvor det var. Men det var sådan, jeg synes, det var mega sjovt dengang, at, sådan, at vi skulle han havde en eller anden sådan, ting med, at sådan, han ville gerne blive kaldt for far. Og vi var sådan, hans oh. døtre. Ja, det var mega ulækkert, altså så ulækkert, men, men sådan, jeg tror bare, at dengang, der var det bare sådan, just, det var så sjovt, og vi rendte rundt der, sådan nogle unge, unge tøser på 18 år og arbejdede, og der var sådan, så kom der også store øh, kanoner ned for nattelivet og skulle spise der, og der var alle mulige, alle mulige drenge der kom derned, og Altså når jeg tænker tilbage så er sådan, jeg føler faktisk lidt at det var sådan han prøvede lidt og sådan blære sig så med at så havde han bare de her unge tøser og sådan sælge og slet som sådan dødr og sådan og altså og det er sådan at tænke tilbage så nok okay, det var virkelig virkelig grov ting at jeg har været mere på det altså sådan og det mm. var totalt sådan normalt at at det bare var sådan vi var hans døtre og sådan daddy og far og altså så upassende som Ej. noget kunne være og sådan altså jeg kan huske en gang eller jeg kan faktisk endda husk at han sådan lagde et billede op af mig, og så en eller anden kendt politiker fra LA, eller det var han dengang, øhm, hvor han bare skrev nu er fars pige voksen. Eller Ej, noget. har jeg set det billede på Facebook? Ja, det tror jeg, det du <laughs> Men, men det. Men ja, det, det var i hvert fald, øh, ja, nu bare når jeg sidder og snakker om det, og sådan, lidt kæft, okay, hvor er det dumt og pinligt og sådan noget, men Ja, det, men det, synes jeg, det er, er sjov, også meget sekt på en eller anden måde, at, sådan der, at så er alle allesammens far og mine, alle, mine børn alle sammen, ja. og nu skal I bare bare ligesom, lovlyde mig på en <tryk> eller anden måde. Ikke? Også fordi, at, at, at det var også uh, det samme sted, hvor at den historie, jeg fortalte før med det her kærestepar, der var blevet mega uvenner, mm. altså, det var det samme sted, hvor at han arbejdede, og kæresten også arbejdede, så han havde jo også den her kæreste, som jo også bare rend rundt, og så samtidig var han også ligesom daddy til alle vores andre, eller var sådan noget, Urgh. så var totalt sægtagtig. Altså, ja. det så mærkeligt. Altså også, jeg tænker også, at det må have været lidt sådan, svært for hende, så der er ikke noget at sige til, at hun blev ked af det. og så. Ja, Jeg, jeg forstår heller ikke, at hun har fundet sig i det. Fordi der var mange, sådan, mange ting over grænsen det sted også. Altså meget over grænsen. Men ja. det, det, det var man bare med på det hele. Ja. ja, og hvorfor tror du, man var det? Altså, var det fordi, at, at, at hele restauranten bare bliver sådan et form for ekokammer? Altså, der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn til det? Eller, sådan, eller er det sådan information omkring, at det simpelthen ikke er okay? Altså, sådan, hvorfor er det? Jeg tror, den dengang, der var der ikke så meget tale om det her med krænkelser. Og altså, det, det synes jeg slet ikke, der var dengang. Plus, at jeg var, jeg var ung, og jeg tror egentlig også, for at være ærlig, jeg synes, det var sådan lidt spændende og lidt sjovt. Og det var også dengang, jeg begyndte at gå i byen, så lige pludselig begyndte jeg jo også at tænke sådan lidt var selv lidt udspekuleret, og var sådan, nommen, altså, de her store dyre drenge der sidder her og drikker kryg, champagne, at øhm, det nogen? Eller sådan, at vi skal da, jeg mig? Det, jeg skal da i byen med dem. Eller sådan, altså, det var sådan, men, så, så, så det gjorde vi også, altså sådan, så endte vi der i byen med dem bagefter, og sådan noget, altså sådan, så jeg tror bare, at man var sådan ung, og man synes, det var spændende, og det var lidt sjovt også, at prøve grænser af, og Ja, yeah, altså det var bare sådan en sjov tid, ikke, hvor man var teenager, og yeah, man skulle, bare, man skulle bare prøve det hele. Men kigger du stadigvæk tilbage til det, som om at det var en sjov tid? Der var noget af det, der var sjovt, men der er også mange ting, der var sådan ret over grænsen, som jeg absolut aldrig nogensinde vil gøre igen. Altså uden tvivl, aldrig nogensinde igen. Hvad føler mest for dig? Altså var det mest godt, eller var det mest dårligt? Jeg tror, det var sådan lidt 50-50, fordi jeg gider ikke at fortryde noget. Det, det synes jeg, det, det får man ikke noget af. Men øhm Ja, det er nu, der er ikke noget at noget, men ja, så man må bare være lidt positiv, tror jeg. Det var, sådan, det var sjovt, så har jeg lært af det. Eller sådan, så ved du jeg, hvad jeg, skal, hvad jeg ikke skal gøre igen. Eller sådan, så kan jeg også, ja... Handler det mere om, at i stedet for at skulle begynde at kigge tilbage om alle de ting, der måske ikke var okay, så man kan komme frem til konklusionen omkring, okay, det var faktisk ikke i orden, altså 80 procent af alt det, der skete, at så er det måske nemmere at sige, der var også nogle sjove ting, ja. så derfor vælger jeg bare at sige, at sådan no regrets, fordi der var også sjove ting, i stedet for at lige stille sig selv et kritisk spørgsmål, der hedder sådan der, altså var det altså mest er egentlig bare dårligt. Ja. Men jeg ja, er helt klar, det tror jeg da super meget, altså, at det handler om, at man bare vælger at tage jeg ja, have den på, eller sådan, ja, så... ja tak, have den. Ja, præcis. Ja. Altså, bare sådan, fordi igen, ja, man kan ikke øh, gøre så meget ved det nu, men, øh, men ja, så helt klart, det er bare sådan, ja, en, en hvad man siger sådan, ja. sådan for at passe lidt på sig selv, det ja, er, det er helt sikkert, ja. det tror jeg i hvert fald er vigtigt, at man lige har sådan, der, lad os lige snakke om, hvor dårligt det også var, fordi at, for eksempel kan jeg jo også sige, at når der for eksempel bliver lagt et eller andet op på Facebook-programmet øh, her, øh, inde på 427 s øh, Facebook-side, så er der sindssygt mange mennesker, der skriver men hvorfor snakker jeg ikke om, hvor fedt den her branche også er, og hvor gode ting der også sker i den, og hvor sjovt man også kan have det, hvor det er sådan, men, men det vil jeg jo synes er the bare minimum. Altså jeg synes, der på alle arbejdspladser, der har en sund arbejdskultur skal være sjov og skal være spændende, og man kan have en sjov fredagsbar, og man, men, altså, at vi kan gå i byen, og vi kan også godt have sex. Altså du ved alle de her ting, men så længe når vi bare arbejder, rammerne ligesom er sat ordentligt, så vi alle sammen kan fungere i det, uden at der er nogen, der skal gå og kalde nogen for far og nogen for døtre, <laughs> og du ved Altså hvad fanden man nu bliver udsat for nede i den her branche, ikke? af hvor det er sådan er. Så lad os lade være med at fokusere på det, som jeg synes er det bare minimum, mig, og så lad os fokusere på det, som egentlig er det dårlige, og som jeg i hvert ja. fald helt personligt mener, der blive bort ændret. Ja. Fordi, og det sker jo også stadig. Altså så nu, nu snakker jeg meget om, at det var da jeg var ung og sådan noget, men altså bare det sidste sted, jeg har arbejdet, som jo ikke er mere end et år siden, altså der synes jeg skulle altså, at, ja, der godt kunne være lidt tendens til den der lidt seksuelle øhm, måde at tilgå sine medarbejdere på. Og, øhm, så det sker jo stadig. Altså uanset hvor meget man snakker om krænkelser og me too og... Uh, consent og hvad ved jeg, så, så, så, så må man bare konstatere, at det sker altså stadig, at der er chefer derude, der er pissegrove, og godt kan finde på at sige til dig, i hvert fald har jeg fået den, uh, hvad så uh, nat, er det i dag, vi skal noget knalde i vingrummet eller hvad, mm. og det er jo, altså, så det sker altså stadig, så sådan, man bliver nødt til at snakke højt om det og tage ansvar, især hvis man står som leder, og det følger også, at jeg har forsøgt at gøre. Ja, uh, yeah. mm. så det sker stadig. Men Frederik du får heller ikke lov til at slippe den har samtale udsprangt sig jo egentlig helt fra, at er der ikke et eller andet, du har gjort i den her branche, hvor du tænker, det har ikke været my proudest moment? Jeg synes, den er lidt svær. Ja, hvorfor? Men, øhm, men jeg har helt klart altså, en periode, på en, altså, hvor, hvor man altså, har været sådan, måske lidt øh, fuld under service, og det synes jeg, jeg er meget sådan, øh, jeg drikker ikke, når jeg arbejder. Og det har jeg ikke gjort i lang tid, fordi at, jeg tror, det var ligesom der, jeg, jeg begyndte at se på mit arbejde som sådan, jeg ved ikke, et voksentjob, eller sådan, okay, nu fester vi ikke. Men der var jo sådan en periode, hvor man bare var sådan fuld hver torsdag, fredag, lørdag. Mm. Og så husker jeg en gang, hvor at, øh, jeg simpelthen var så fuld, og jeg sad med nogle kollegaer fra restauranten og en anden restaurant. Og at jeg måtte altså, tage en lur på en sofa og lige altså, sådan, komme on top igen. Og så måtte de vække mig og være sådan et, hey, du er nødt til at hjælpe os med at låse restauranten, fordi at uh, sådan vi, nød, vi skal gå nu. altså sådan, ej, Kom så sød. Ja. Ja. Og der havde jeg bare siddet med altså, hovedet i øh, toilettekummen og kastet op, fordi jeg simpelthen var så fuld. Altså det her, det var jo så efterservice, ikke? Mm -hmm. Men hvor jeg bare tænker, ej, ej, ej, ej. Det må man bare aldrig gøre igen. Ej, jeg har altså en vandrehistorie, at følte med lige at tænke på. Ja, kom med den. Det er mest fordi, at jeg sagde det til min nuværende chef her den anden dag. Fordi vi snakkede om et eller andet og folk og sådan noget, og så sagde jeg, øh, jeg skulle fortælle om en person, og så sagde jeg, det er ham, der har gjort det her, hvis du husker det. Og så siger han, kom med den. Og så var det, øh, der var engang en i... Øh, altså her i branchen der var sådan stort drama øh, fordi at han havde i ved når man skriver på en øh, på banken til køkkenet en mm. besked så skriver man en øh, laktoseintolerant eller en det her så havde den her person skrevet en øh, med glutenfrit øh, brød til den fede sol, eller oh. et eller andet. Er der nogen af jer, der husker det? Nej. Ja, yeah. jo. Ja, okay. Fordi at så var det kommet ud når han har printet kvarteringen. Og så har han givet den her kvartering til hende, og det har han, altså, han har jo ikke tænkt over det. Men øh, det var den gang der blev printet sådan noget fritekst på bongerne. Ja, så det, ja, det altså gør der det, så det, ikke mere. Godt huske. Så der stod Glutenfri til fede sol, <laughs> og det har hun bare sendt. Altså, så gik hun jo bare fuldstændig amok, og han står der og er bare sådan... Det var en direkte bordvisning kan jeg fortælle jer. Ej. Øhm, <clears throat> men det var også bare så sjovt, fordi at det er sådan en historie, der bare... Også fordi, jeg ved ikke om jeg kan huske, i medierne her for ikke så lang tid siden, at der var noget med, et, øh, i en større koncern, at der var noget med et, navnet på en tjener, der mm. stod på banken, hvor det var skævehøje. Det her, det var jo så tjeneren, der havde et øh, ja, nickname eller var ikke navn på banken mm -hmm. Men det her, det var jo til en gæst, hvor ham her, han så bare, hvor han, det var også bare sådan, en folk var sådan, hvor blev han egentlig af? Og så var sådan, han blev sgu bortvist efter... Øh, efter det skulle helt. Men altså, ved du om der var nogen der overså det her eller altså ligesom se affæren udspille sig? Øh, nej, men jeg ved at eller jeg er ret sikker på at øh, ejeren af altså restauranten eller koncernen altså sendte en sådan personlig undskyldning til hende mm. eller et eller andet, fordi det var sådan noget, please don't go to the media. Ja. Øh, der var der ikke så mange restauranter back then i den her Concern. Altså, det er ret lang tid siden. Ja, ja. Øh, Så det var, det var også noget, alle vidste, fordi der blev sendt, altså, der blev sendt en fælles besked ud til alle. Mm. Altså, sådan, alle i uh, every single person. Sådan noget. Det her er sket, det må aldrig nogensinde ske igen. Nej. Det har vi fokus på. Ja, så det, det er også bare... Ej, Jeg kan mærke, at jeg altså, krummer så meget til over det, at jeg blev under fodballerne. Altså, altså, det var... Puha. Jamen, også fordi, at ham her, at vi var jo ret gode venner med ham, og jeg var skide sød og god tjener og sådan noget, hvor man bare sådan... Det yeah, er lidt det der. Ej, det er ligesom hvis man kommer til at sende en mail til den forkerte. Altså hvis man, hvis man vil sende en mail om nogen, mm. og så kommer man til i en tanketorsk og sende det til nogen, altså til den der stod i den der mail, ja, ja. hvor man heller ikke kan trække den tilbage igen. Som hvis du skal sende et screenshot af en som mail, så og du ja. screenshot til den person. Ja, ejer ej, ej. ej, det. Ej, det har vi alle sammen også prøvet, tror jeg. Ej, hold kæft, mand. Og det var sådan en. Det er altså så, jeg begynder at svede med tanke omkring yeah. det, jeg har også prøvet det, og det er sådan, du kan ikke redde den. Nej, nej altså nej. Kan du, det kan du godt nu på, sådan, på Instagram, fordi hold kæft, altså, det er ikke særlig lang tid siden, hvor at jeg var sådan der kom til at sende et screenshot af en samtale, som var bare sådan her, nej, det skulle du bare ikke have det op. Men også fordi, det, det anede jeg faktisk ikke af de der noter øh, øh, på de her bong-systemer, mm. at man kunne se det, fordi at jeg da jeg også huske, at vi havde sådan nogle, at for eksempel, hvis der var nogen, der bestilte en burger, og det skulle være uden pickles, så kan jeg huske, at vi også skrev en burger uden pick og altså, du ved sådan nogle ja. der ting, det har jeg, der ikke tænkt over, har stået på de der bonger. Jamen, det printer ikke normalt, så jeg ved ikke, altså, der, Ej, der har var, måske der været altså gang, et eller andet. Der det kom på, det kan jeg godt huske, hvor man, sådan, ja. hvor man snakkede ret meget om, at det skulle altså laves om nu, ja. fordi det netop bare sådan noget med, at så fik et bor en regning, hvor jeg ja, stod alt muligt mærkeligt, og man sidder der... Hvor man ikke der, forstår no det, det sådan noget... Ja, no, no, pick. Yeah, no pick men også fordi man kan sige at de der noter altså måske skal man ikke lige fortælle at vedkommende er et fedt svin men, men det giver jo mening at bruge de der noter hvis man for eksempel sidder med et kæmpe selskab og man ikke ved hvem der skal have hvad lad os sige at det er Ej, okay hende sådan... Nå, nej, nej, jamen det skal man jo netop ikke skrive, men så kan man jo netop skrive sådan noget, øhm, hin med brillerne i håret, eller et eller andet, altså hvad de nu ja. har på, altså, fordi at jeg også oplevede, at i den koncern, jeg var i, at der var det tit stået med, hvis man skulle udpege øhm, en tjener, så havde vi, øh, jeg havde en kollega, der var fra Sri Lanka, og han ville altid blive omtalt som ham, den sorte. Men han havde altid briller på, hvor jeg var sådan der... Hvorfor siger vi ikke bare ham med brillerne? Han er den eneste af os alle sammen, der har briller på. Men det blev jo bare til sådan der... Nej, nej, ham det sorte svin, eller et eller andet. Ja, og hvor at, man jo også bare ikke mand... Men hvor jeg i hvert fald stod der som 19 år, jeg var sådan der... Nej, Nå, okay, når man, altså, så er det jo bare det, vi gør. Altså, sådan, det er bare ham det sorte svin, der skal til fat i. Altså, <laughs> Ej, så brutalt. Altså så brutal. Ja. Altså, det er vigtigt at sige, at vi griner, fordi det er ikke okay. Altså, ja, ja, ja, ja, ja. altså det er ikke, fordi vi sådan der... Ej, jeg havde faktisk en, øh, en kollega her, der fortalte mig den anden dag om en arbejdsplads, hun, hun arbejdede på i... Øh, jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid det var, men hun sagde, at øh, der var en kollega, der hver gang hun øh, kom og gik, så sagde den her person til hende, øh, sådan, øh, goodbye nigger, eller hello nigger. Og hun, var, hun sagde til mig, hun var sådan, det var det mest grænseoverskridende, jeg nogensinde ja. har oplevet i mit liv. Og jeg var simpelthen... Altså, jeg sagde det, og så, du ved så skete noget, noget efterfølgende. Øhm, men jeg var også bare sådan, at hun fortalte mig det. Vi sidder alle sammen rundt om det her bord. Det var sådan noget rigtigt efter-service-snak, hvor hun var bare sådan, det her har jeg oplevet på den her arbejdsplads. Hvor vi sidder alle sammen og begynder sådan at grine, fordi vi er sådan lidt, ej, ej, ej, ej, altså det er det simpelthen mest sindssygt, jeg nogensinde har ja, hørt. Jeg, jeg, jeg var bare sådan, det. det er det mest sindssygt, jeg nogensinde har hørt. Altså ja. sådan, hvad er det, du tænker? Hvorfor siger du sådan noget? Eller sådan, hun var sådan, altså det er jo ikke mere end et halvt år siden, hvor jeg bare tænkte ej godt, du kommer væk derfra. Men det er sådan en, det der med at grine, altså bare lige så den er 100% på det rene, for det er, at det er, tror jeg tror, jeg snakker for os alle 3s altså vi griner ikke, fordi at vi sådan, der er klasse på lovet sjovt. Ej, det er, men, altså, er overhovedet det er sådan ikke sjovt. er bare sådan, nej ja. gud, for at det skrækligt, og det her, det sker. sket, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal reagere. Ja, noget, ja det bare er jo virkelig. Ja, det er helt Åben kæbe, ja. men det kan jeg jo ikke høre, at jeg gør, så er det jo nemmere. Nej, nej. Ja, no, fuck. Det er en tradition, tro, at her i programmet, der skal vi lige prøve at se, om vi kan komme med et godt råd til, til de små stakler, der enten er i branchen, eller dem, som er forbrugerne af branchen, eller dem, som står for branchen. Og vi skal prøve at komme med et godt råd, Frederikke, hvis du nu skal starte. Hvad skulle det så være? Øh, jeg tror til dem, der er i branchen, eller nye i branchen, at øh, et godt råd vil være, at man skal huske, at man altså, godt må tage fat i sin nærmeste leder og bede om... Altså, noget hjælp, eller noget sådan... Altså, I'm lost, jeg har brug for noget vejledning. Er det her noget for mig? Eller øh, kan jeg få noget mere ansvar, fordi jeg keder mig? Fordi at øh, jeg føler bare, at man mister så mange mennesker på det. Det er også der, hvor det er virkelig, virkelig... Altså, jeg har jo lært nu som leder, at det der med at holde mus, altså... It works. Ja, yeah. altså sådan... Og forventningsafstemmen, det var også noget, jeg tog med mig fra mit øh, altså, autentiske autentisk ledelseskursus hende der min underviser. Hun var bare sådan et... Everything is about og forventningsafstemmen. Mm. Du skal tale med forventningsafstem af gæsterne, dine kollegaer, dine ledere, altså sådan alle. Øh, fordi så, altså, det er den eneste måde, at man ligesom kan skabe et bedre arbejdsmiljø, og at alle har det godt og rart og trygt og sådan noget, det er, hvis man ligesom giver plads til, at folk kan spørge om hjælp, eller sådan, fordi at der er altid, eller det håber jeg virkelig, at sådan, nowadays, at det er bedre, og at man altid godt må komme til nogen og sige, Altså, hvad man har på hjertet, eller sådan... Ja, og, og man kan jo også sige, at... Øh, at øh, hvis man skal sparke op af også... Altså, hvis man... Hvis chefer bliver ved med at møde medarbejdere, der gerne... Der kræver de her mu eller gerne mm -hmm. vil forventningsafstemme, eller gerne vil holde mus så bliver de jo også presset til at skulle uddanne sig i, hvordan gør vi så det? Altså, mm -hmm. hvis der bliver ved med at være efterspørgsel på Bøf Bernays på den her restaurant, så kunne det jo godt være, at vi måske skulle putte den på menuen. Mm -hmm. Altså, at hvis det ikke er noget, der bliver tilbudt, ja, så netop sådan begynder at prøve at efterspørge det, fordi så bliver de jo nødt til at give sig hen til det på et eller andet tidspunkt, hvis de netop gerne vil beholde det her personale, ikke? Jeg tror også nogle gange, at man glemmer, at som leder, så er man jo rigtig glad for, at altså, ens ansatte, de ligesom interesserer sig for arbejdet, og det gør man jo, hvis man altså netop spørger om, ja, noget mere ansvar, og så om det, om man så får en løn lønforhøjelse, altså sådan. Fordi der er jo i hvert fald altid noget til dem, der gerne vil arbejde og gerne vil udvikle sig, fordi at der er jo også nogen, der gerne skal blive i branchen og arbejde fulltid i mere end et halvt år det samme sted, mm. og det kræver jo bare, at man ligesom altså skaber de rammer sammen. Ja. Øh, hvis det giver mening. Nå, jeg er meget enig. Altså, det... Øhm en gennemsnitslevetid for en tjener er jo ikke særlig lang nee. tid. Det er jo sådan noget, tre-seks øh, måneder, at man cirka er det samme sted. Ikke? Ja. Og jeg kan også huske, at når jeg oplevede, altså Frederik, at man kan jo bruge dig som eksempel, Der nu ved jeg godt, at du har været på forskellige restauranter, men du har jo mere eller mindre været i den samme koncern i 6 år. Ikke? Mm. Hvor det er sådan, så er det jo fordi, at den her koncern på en eller anden måde har i hvert fald øh, imødekommet dig og dine behov for ligesom mm. at kunne blive ved med, at, det, at den her arbejdsplads ikke bare bliver en sovepude for en. Ja. På mit arbejde har jeg også lige haft min første mov samtale og ikke fordi vi kom frem til noget, altså det var ikke fordi det var sådan noget lønforhandling eller du er eller du er nær. det var bare sådan hey, house life? Og Altså, og hvor glad jeg blev efterfølgende for den samtale. For det der med at føle sig set og føle sig hørt. Fordi det modsatte af det kan godt virke enormt klaustrofobisk. Hvis mm -hmm. man bare føler, at man er en mytrik på en, en maskine, der ligesom bare løber rundt. For det sådan, så kan det være lige meget, at jeg er her, hvis du ikke engang anerkender min eksistens. Mm. Så kan det godt være, at sådan en som mig, der har bare sådan et dybt hul af manglende anerkendelse, at det ligesom bare rører ned i det. Men det er i hvert fald fucking rart. Og det gjorde i hvert fald, at jeg efter den samtale lige sådan der, fik 20% mere på kontoren, der gjorde, at jeg var sådan der, okay. Fedt, så giver den skulle lige et ekstra skud, fordi at sådan, de andre kender faktisk det arbejde, jeg går og laver heroppe. Øhm, så virkelig, virkelig godt råd, synes jeg. Natasha, hvis du skal komme med et godt råd. Jamen, jeg tror, at det kan være mega svært at navigere, sådan i hvert fald som en grøn sjæl, der kommer ind i den her branche. Øhm, så uanset hvad man bliver udsat for, eller hvilke svære situationer man ender med at stå i, så, så tror jeg i hvert fald bare, at jeg vil sige, sådan, bare se det som livserfaring. Se det som en måde, du kan, hvordan kan du selvudvikle dig selv på. Øhm, så det er ikke altid med, at de andre er forkerte på den, og de andre er nogle røvhuller, men også bare være sådan her, yes, det var ikke en særlig god dag i dag. Hvad kan jeg lære af det? Øh, hvordan kan jeg bruge det til noget konstruktivt i forhold til mig selv og min personlighed? Og sådan, øh, så det tror jeg bare det der med at huske sådan, at se det som sådan en mulighed for selvudvikling og ja hvordan kan jeg blive bedre, og livserfaring, som jo også er sindssygt vigtigt, altså, sådan, det, det er det jo bare, mm. og så finder man som mig, som mig selv, jeg har jo fundet ud af igennem alt det her, jeg har været udsat for, at okay, jeg har lært mig mega meget om mig selv i de her år, og på de her forskellige øh, ja, jobs, jeg har haft, så jeg tror også jeg ikke gider at fortryde så meget, fordi det er jo bare sindssygt fed livserfaring at have, og hvad er det, har du har lært aller mest om dig selv? Øhm. <laughs> Jeg har nok lært allermest af mig selv, at jeg godt kan være sådan ret, <laughs> jeg vildt at sige, men sådan, at min tålmodighed med mennesker er desværre bare ikke særlig stor. Øhm, for eksempel, der, det fandt jeg ud af, at sådan, ja, jeg bliver sgu, altså det der med, at min tålmodighed er lille, og jeg gider ikke, at jeg skal fortælle øh, den samme tjener, dumme unge tjener, øh, hvordan de skal gøre det, på en eller anden særlig måde. Og sådan, det, det er mit liv bare for kort til. Mm -hmm. Og det tror jeg bare er fundet ud af, at sådan, det, det er bare ikke noget for mig. Altså sådan, jeg, jeg skal ikke derud, hvor at jeg skal sådan, lære en eller anden om, om de her ting. Og sådan stå og være sådan, jamen det er også okay, at du ikke kan finde ud af at gå med en bakke, selvom du har arbejdet her i et halvt år. Det er fint, det er færre at finde ud af det. Ja. Sådan alle de der ting. Øhm, så ja, jeg, jeg kunne måske godt blive lidt skrap, eller sådan til tider. Og det tror jeg bare er fundet ud af. Og det gad jeg ikke. Jeg gad ikke at rende rundt og være sådan skrap Natasha, fordi det, det er overhovedet ikke nice. Så ja, det, det er nok det, jeg har lært mest om mig selv. Altså, så er det en dårlig ting. Ja. Ja. Nå, nej, Jeg, jeg har synes, fundet det, mine dårlige sider. Nå, nej, jeg synes da helt sikkert, at det er en god ting at finde ud af. At, hvor det er sådan godt, jeg skal i hvert fald ikke være i et erhverv, hvor at jeg skal have enormt meget tålmodighed. Altså pædagog, ja, for eksempel. Ja, det er sådan præcis. godt, når, så kan det i hvert fald lukke de døre, fordi at det er i hvert fald ikke, der mine kompetencer. Mm. Ligger. Og hvis at man finder ud af, at man gerne vil være pædagog, så ved man i hvert fald, når man så er det i hvert fald lige noget, jeg skal arbejde med, og finde ud af, hvordan jeg kan have en større lunte til min tålmodighed, inden den springer i luften. Jeg kan også bare lige tage at tænke på det, du sagde, og tager det her med, at angående livserfaringer, og sådan det der med, at jeg gider ikke at bruge min tid på at gå og være skrap, minder mig om noget, Jada engang har sagt, at det her med, at du bruger lige så meget energi på at gå og være sur over noget og tage noget ned, som du kan bruge på at tage noget op eller finde ud af, hvordan det ellers kunne se ud. Mm -hmm. Bare for at komme med et helt konkret eksempel så var jeg faktisk... Ej, det kommer til at lyde som at jeg kommer til at klappe mig selv på skulderen. Det er virkelig ikke min på den måde. Det må du men, gerne. Men, det må man godt, ja. Jeg var nomineret til øhm, en, en pris i noget, der hedder podcastprisen med det her program. Og jeg brugte simpelthen så meget energi på at være sådan der, du vinder den ikke, du vinder den ikke, du vinder den ikke. Så jeg var forberedt på det værste, hvor at øh, min veninde så gør mig opmærksom omkring det her citater, hvor hun er sådan, du bruger lige så meget energi på at, at, at tale din drømme ned, i stedet for bare at bruge energi på at... at Tal det selv op og tænker over, hvor glad du bliver, hvis du vinder den. Altså, det, er det samme energi, din krop kommer til at bruge? Så lad os bruge det på noget positivt, i stedet for bare at tale alt ned. Fordi så ender det netop, at man bare bliver sådan en fucking lille altså skrabt tante, der bare mm. render rundt og ja. er fucking sur på hele verden. Sees. Så altså, hvis det er de samme penge, der skal rydde af kontoen, så brug det på en god investering, i stedet for øh, tom kalorier det er nogle ja. lidt mærkeligt, men så får jeg lige blandet sammen der, men altså ifra folk forstod hvad ja. det var jeg ligesom det, ville mene. Var Æm, I hvert fald okay. så øh, vil jeg sige, at du har lyttet til når den sidste gæste er gået. og mit navn er Anna Lund, Og husk, at du kan finde flere episoder i vores 4 app eller din foretrukne podcast app, og så kan du naturligvis også lytte med hver uge i radioen. Jeg vil sige tusind tak til øh, Frederikke og Natasha for at deltage i dagens program. Jeg synes helt sikkert, at det her det er noget der lige må blive lavet en par to af, eller et ja. eller andet. for det at det er jeg med på. Ja, for mm. jeg tror der er ret mange af dem her som ikke er kommet. Til Jeg her. har flere på list. <laughs> ja, det var bare sådan, åh oh, nej. <laughs> Skide godt. I hvert fald, lad os uh, lave det her. I stedet for en afslutning, så laver vi det til en invitation på en, til en par 2. Så uh, tusind tak til jer, damer, og tusind tak til dig, der lyttede. I was